<risa> <risa> Se irratiosti dao Dana radioformulea Selango puta mierda <risa> Pincha la Irola, colega 107.5 FM Barazki bizidunak Hortuaren aldeizkutua Saca tus raíces Y deja de vegetar rak banda ditzagu. Laingilediak, eragile politiko independente bezala zena politikora salto egin uen momentu beretik. Burgesiaren kontrako gatazka hortan ort erabili dauen arma ideologikoa, internasionalismo langilea izenda. Hau da, jatorri, genero eta etnia bereizketarik gabeko langile guztien elkartasun eta batasunaren ideia. Herri guztietako biherginok, batu zaitezte, izan-san Marx eta Engelsen internasionalismoari forma emoteko manifestu, manifestu komunistan erabilitako esamoldea. Internasionalismo langilea, nazionalismo burguesaren antitezie da. Mundu kapitalistaren baitan dagozan, Eta etxaia amorra, amorratu direan bi klase sozial alderdi irudikatzen da bisenak. Bestalde batetik, Kropotkinek ia adresiko eban moduen, funtzeskoa da herri eskapenerako mugimendu antimperialisten kuestioan puntualizazio bat egitea. Izan ere, nazionalismoan hegemoniaren bilaketabate moten delarik, eta aparatu estatal, estatalek eta nazioaren ideia azutraktoak jatorri berbera dutelarik, herrien arteko banaketa ekspresio politiko estatalizetan oinarritzen da. Herri eta nazio kontzeptuen arteko erlazioa, gizarte eta estatua kontzeptuen arteko erlaziogaz relazi, konparaleiteke larik. Konsientzia nazionala hor ingurune edukatiboak sortutako inposizio artifiziala da, hau da, aparatu estatalaren erlijioa. Hale <totipatik> ere, gaur egungo paradigma politiko guztiz estatalista baten eta kapitalismoak paradigma eh, imperialismo zapaltxearen forma hartu dauen garaiotan, Arresistanchea forma herri identitataren babesa da. Subirotasuna, surri, subirotasunaren defensa eta autodeterminazioaren aldarriek sarritan logika estatalista erabiliz borroka antikapitalistaren funtzeskoa aspektu bihurtu direz. Ola ulertu da bien herrien artean, Kubaren kasua eta bere sozialismo o muerte, edo patria o muerte leloetan Nasio Kubatarraren aldarriak eta prozesu iraltzailearen babesak bat egiten dabiela ulertu lit litikalarik. Ola lunartu dabo eskalarriak ere. Zein eksubirotasun nazionala eta klase borrokak bateratu egiten egiten dotzan aurre imperialismoari. Internazionalismoaren eredu garbienetako bat Brigada Internacionalistetan topa genke. Mila bedera dagoita masei garren urteko urrian Moskun batzartutako irugarren internazionala edo internazional komunistaren ekimenez jaio zirean, Brigada Internazionalistak. Naiz eta jatorri komunistaak izan, afileazio ideologiko ezberdineko bolondrezak Espainiarra Errepublikak jasatako erasoari aurre egiteko organizatu zirean. Oficialki lehen aldiz. Brigadetan antolatu zirean talden artean, raako Langile-Hungariak, Dromboki-Polakoak, Tonman-Britainiarrak, Gastone-Sotzi-Italiarrak, edo talman Alemanerrak topa genitzakeen. Gorko saioan, Euskal Herrian internasionalismo eta antiimperialismoa ulertxeko ezinbesteko dan askapena erakunde, erakundearen eskutik, Herrien arteko zamurta zeunaren begirada sakonago zakona, bat egiteko aukera izango dugu. Azerraren eskubideak mintzogo gorrez altxaba itira indarren kontra. Jaso indarra, gure bizitza gurea data, inork ez bezala purtu. Sabierlete, Euskal Olerkaria. ri beste be ere baraski biziddunak zaora gure entzule maiteo kaspaldiko partez, hemen gara baraskiok, gigganande arratsaldea animatzeko. eta esan dezela, ba gaurko saioan askapena erakundearekin egongo gara, hitz du Euretaz, jakingo dugu apro bat e, nor diren, zen jatorri daukaten, nola sortu zen erakunde hau, zergaitik, zertarako, eztaselako ekintzak ere garatu izan dituzten urteetan zehar eta bueno, batez ere brigadei buruz iteingo dugu eta nora doazena, urtean eta bar eta bar oso saio interesantzea daukagu gaurkoan, hasike etzasue galdu. Bueno, Badakizuei, internazionalismoa gauza benetan e, interesantea garrantzitsua dela, ze lotu egiten ditu gure eta beste herrien e, borrokak, eta konturatzen gara zenbat puntu ditugun e, amankumunean, azken finean e, bakoitzak, e, herri bakoitzak bere idiosinkrazia daukala, baina e, klase gatazka eta e, desberdintesegunen area gotzea, bueno, ba, modu nahiko e, berdintxuan e, sufritzen direla herri desberdinetan ere. Eta hori izango da gero jasnarekin elkarrizketa bat eh, azkapenako kidarekin elkarrizketa baten bitartez. Baina hori baino lehenago, eta beti bezala eh, albiste etxo batzuk ekarri eh, ditugu eta eh, baddaki zuen eh, medio ofizialetan jasotzen ez direnak eta bueno, hoiekin hasiko gara. hori da beti bezala asteko barazki alda ordoan. Asteko Baraski Salda. Bueno, hasi hasi gaitesen eh, Asteko Baraski Salda eh, berri oso eta malgarri eta penagarri bategaz izan ere maiatzaren 18 Eusko jarlaritxako industria zailek eh, ba, argindar barrik eh, iztea eh, errekale hor eh, gazteizko auzo kupatu behar argindar barrik eh, iztea ebatzi eh, ban ez da eta bueno, ba, ba, bertora, bertaratu zirean artean, ba, ibertorolako hain badalan gile eta euren eh, eskolta kotidianoak uh -huh. zazpi furgona habe eh, mogidu izasean eta bueno, errepresioa itxela izan eta bueno eh, Ba, pare bat atxilotu egon zirean eta bueno, alabediko kide bat be, berton egon zan berriek hurritan eta bera be kristulango represiñoa sufridue ban eta bueno, topauzeinki e, e, alabediko komunikatua ba, e, bere horri buekunean eta beste esare sozialetako e, buekuneetan Eta, bueno, amen dikago hori zeba, ba, ba tamalagarri dan e, gartaera hau, ba, dinamika e, eusko jalaritzak eta e, kapiteleatako e, udaletxeak e, daruen dinamikea a, holango zentruko paueke e, e, bertan bera botateana, ba, purret, eh gaitxe txigure dugu ez eta honekin ere lotuta, e, jakin izan dugu bertan e, generadore bat behar dutela nahiko modu larrian eta lehen bailen bueno, e, e, aurduan edo jaio berri daguelako pertsona bat eta bueno, badak izan norbaitek e, posibilitatea badauka e, bertaratu eta generadore bat izteko, ba eurek e, eskertu egingo dutela Beste, albiste tamalgarri bat jaso duguna, azte honetan da, e, usurbigo e, treni e, arrapaketa hori ez, e, e, pasaden emaiatzenen amairuan, e, e, ekintzaile ziren pintada bat egiten, mozallege kriminalaren kontra, badakizuen mozallegea, bueno, zer den, eta, eta zer e, eskubide ematen deon estatuari gure e, ase... Eh, adierazpenak eh, mugatzeko eta erreprimitzeko eta bueno, horren ba, kontrako eh, pintada bat egiten aritzirela trenak harrapatu egin zuen ekintzaileetako bat, oso larriki zauritu zen eta ospitalia datu beharri zan zuten. Hemendik ere ekintzaile denei eh, eh, mozalegiaren kontra eh, aktibao dauden ekintzailei gure babesa eman nahi diegu eta estatuari honen erantzule eh, dela se, eh, seinalatu nahi du gure bai Bueno, eta e, gure irratiak eh e, Irola irratiak 30garren e, urte urrenaren areide jakin da dizuela eh urrengo maiatzaren 27en eh Erandioko gaztetxean, Kalesulo gaztel, gaztetxean eh kabaret, e, Irolako kabareta e, montatu egin dogula segontzako eta bueno, ba purret, e, gonbidatutea, entzule gonbidatutea entsule gustihei, Horretarako, eh, pentsau da bote bat ifintea, bas, eh, musika taldeak egongo direz eta bar eta hainbaketek egintza eta apur bete dana... Gasolineak da pagatzeko, afaria hor dintzeko... Hori ze, ba, bote txu beti finiko da sortxe horokoa. Hori bai, abizatu inberda lehenago, eh, ba, bai, afari eta eh, apur bete kudeatuteko, eta eh, whatsapp bat bidaliz eh, abizatu leike telegram edo whatsapp den bidez, 6 sortzi sortzi, saspi lau, bat lau, bederatzi bi zenbakira 6 sortzi sortzi, sortzi lau, Eso. saspi lau Hehehehe <laughs> berriro zango dugu desente 6 sortzi sortzi, saspi lau, bat lau, bederatzi bi Edo bestelan ere, email bat bieldu, biel, bieldu alda, bebai, irolateknika arroba gmail.com elbidera Exatea, e, el lehen bailen abizatu behar duzuela, prinsipioz bi harri txiko dugula hau e, apuntatzeko e, fetxa hori, baina e, baten batek berandua goere abizetzen badigu, bueno ba, kompartituko dugula baskaria denok ok, zaudetela onge torriak Bueno, badiru di telefonoa txarto esan dugula, <risa> apuntatu ezazue. 6 sortzi sortzi, sortzi lau, bat lau bederatzi bi. Berriro, 6 sortzi sortzi, sortzi lau, bat lau bederatzi bi. Telefono honetan esan bezala WhatsApp eta Telegram batzuk baditugu eta erabiliko ditugu kasu honetan eh bueno, e, e, bat egiteko eta jakiteko zenbat eh ba, e, jende kafalduko duen eta horretarako. Baina telefono hause bera erabili dezakezue zuen, zuen mezuak helarasteko, zuen ekintzak eh zuen e, deialdiak eh zabaltzeko, kuñatxoak Irola e, bere gure 20. urte horrenean soroiontzeko eta bar eta bar. Ez bakarrik testuak, audioak ere, hoiekin kuñatxoak prestatzen ditugu eta bar, hasiek bada Zue, erabili telefono 8 au 6 sortzi sortzi, sortzi lau bat lau bedera TV. Bueno, eta guk segiko dugu aurrera programatxoagaz, gero horriko da jasnarekin elkarrizketa, eta hori baino lehenago, igandetan jartzen dugun e, musika alaitsoa. Kasunetan, Sharon Jones aukeratu dugu, The Kings Dubkings taldeare bai, eta kantaren izena I'm Not Gonna Cry. Gozatu! autoritarismo euskera migrazioa, ekologismo lgtbi mugimendua sorkuntza librea autogestio talismoa asamblearismo edabide askearr errepresio ekonomia sozial eraldatzailea gaurkoan nagaz, askapena erakunde internazionalista paraskion Elkarrizketak Eta, bueno, ba, esan bezala eh, gaur Internacionalismoa zarituko gara Eta horretarako eh, Azkapena eh, taldeko kide batekin eh, Gaudet, telefonoran bestaldean Daukagu, Jasna Jasna, ondo etorri Zerretazko Eskerrik asko zuri hemen egoteagaitik eta bueno ba esandakoa eh askapena Euskal Herriko e, talde internazionalista da baina igual hobeto da zure kontatzea zer den eta, eta batez ere ba nola, nola sortu den talde hau eta bar Bai bueno lehengo eskerrik asko gomendatzen gaztean plazera badazuekin egotea eta aukera hutsatea saltzeko iskapenan egiten dugu lana Eh, Azkapena eh, erakunde internazionalista bada, Euskal Herriaren baitan eh, gauzatzen dena, sortzen da, larogeita fazian. Urte haietan zehar, ba, eh, ertanberiketako iraultekin, iraultezan dinista eta barrekin elkartazun muimenduan handia sortzen aretzen ba, bai Euskal Herrian eta bai munduko hainbat lurraldetan. Muimendu hoietan, eh, elkartazun komite batzuk eh, sortzen hasten dira, Eta komite horietan lanean, ba, em, sortzen da duda bat, eh, askapen nazional gure askapen nazionalarekin estatu mailan gauzatzen ziren komite horietan parte hartu edo ez. Eta hor, ba, autu egin geroen askapenatik eh, lehenengo urratsa Euskal Herria izan da hartzela. Horrela, ba, guk eh, jarraitzen dugu gure herriaren askapen borroka honetan Ba, internazionalismo lan, lanketa bat egiten. Gure lan esparruak idutan banatzen ditugu, bata Euskal Herrian beste herri muge, en, herri zapaldu batzuen borrokak ona ekartzen, bertan elkartasuna piztuz, ideologikoki borrokatuz herrialde hoietan ematen dena. Bestetik baita ere esan dudan bezala Euskal Herria den gure lehenengo abia puntu hori, Beste herri batzuetan e, gurekiko elkartasuna, euskal e, borrokarekiko elkartasuna lantzea. Oien ere du ere badira, adibidez, e, euskal herriaren lagunak, hainbat e, elkartasun talde munduko tokiez berdinetan kokatuak daudenak eta ba, gure, gure presoekin, gure borrokekin e, bat egiten dutenak. Eta azkenik, ba, e, mo, globalizazioaren aurkako hainbat ere aurkitzen gara. Hmm. Epa ipat, dutendu zunarra bera, internasionalismoa da, zuen, e, hildo nagusi, esan e, niteke ez Eta ba, bal dauze beste hildo politiko batzuk edo lan, lan dutendu zure zenak zeuen e, kintxetan? Bai, on, noski gure eredu, en, gure oinarrizko eredua sozialismoa da ba. Sozialismoa hon lertuta, bai dugu Euskal, Euskal Herriak en, gure askapena dela munduko herriei lagundu diezaken modurikan kan eh eta baita ere ba sozialismoaren barruan eta eh mailaberrean parekatuta feminismoa feminismoa internazionalismotikan ulertuta elkarren eh honetan munduko emakume bat emakume hon arteko gorroka gustartuz baita ere e beti iruditu zaita neriak burbait e, gogorra e, lanketa gogorra izan bada se herriek badituzte ritmo eta bueno e, leentasun desberdinak orduan e, boa, imaginatzen dut hori e, ni baten eta Euskal Herri baten 80ko ba, oso momentu diferentetan egongo sirela eta, eta alan be egin zen apustu bat ez bakarrik Euskal Herritik bain bat herrietatik hori e, saretzeko eta egiteko elkarren arteko lanketa hori garrantzitsua da, ez da? Bai, oso garrantzitsua da en, ba, ba, urtez bernietan egon dira e, sozialismoarekin foko batzuk eta foko hiek izan dira esperantza hiturri ba, mundu osoan en, social, en, ba, mundu sozialista edo inguru sozialista bat amazten genuenak. Ordua aiz eta errealitate ez berdinak izan helburua berdina dugula gulartzen dugu eta baita etxaia ere. E, zuen ekimenak, claro e, uru hartu daitezke, ba, e, bueno, mundu mailan emoten direzela, direzen ekimena direzela. Klaro, e, kampoan e, militantxe egiten duzu esenean, Eh, errepresioa jasango duzue kontran eta bueno, atxiloketa kontrola kontaigusua purbete ze errepresio modu edo jazaten dauen askapena bere militantzien? Bai, bueno, nabariena eh, azken ilegalizazio zaiakera izan zen errepresiorikango gorrena bizi izan duguna, non eh, boskideri gartzelazi gorra eta askapena En erakundea eta beste hainbat bat elkarte en ile, den ilegalizazioa eskatzen zutena. Horre eh, asumarratu behar dugu jaso genuen babesa zugarri izan zela eta epaitzen gintuen estatu honei bueltaman nahi izan geniola, ez? Guk, guk epai, gu epaitzeko gai ginela esatea eta horrela ingenuen genuen hainbat epaiketekin. Bestalde, bai eh herrialdez berdinetan bai eh, pairatu behar izan ditugu errepresioa baina hori ere eh, hori bertakoek bizi duten egunerokotasun batean sartzen dugu, ez? Eh e, guka an, ba, antolatzen ditugun bidai brigadak eta abar askotan badira errepresioa ikustea eta hori salatzea helburu duten eh, bidaiak Claro. Eta hau dela eta ba, bai, bai Kolombia, bai Kurodistanen, bai hain materialetan ba, deportazioa dedo, jasarpenak jaso izan daitago. Mm -hmm. Oseak, er represioa jasotzen da, baina hori bueno, dere bada elburu bat, ez? Er represioa dagoela biztaratzea. Bueno, elburu ez da er represioa jasotzea, baina, es, baina bai, bai, bada bai badakigu hori or, dela e, bertako, bertan bizibiren eguneroko bizia. Aha, aha. Eta, bueno, e, zel, zelako osasuntsu dago e, askapena, esan gura dute pasaren urtean, bueno, ja hori hotxailan amaitu zen, ez? Ba, 2000 amaziko hotxailan e, amaitu zen prozesu hori, baina erdi e, ilegalizatzeko sorian egon zen eta, bueno, gero e, azkenean ez, eta gero badakigu ere udan eta egiten direnean brigadak, bueno, bahori, ba, ba, e, Represioa jasotzen dela, baina nola, nolako osasun dago askapena honen guztiaren gainetik? Bueno, ba, momentu zailori pasa ondoren, ba, ba, indartxu, esango nuke, aurten hogeita mar urte betetzen ditugu, eta ilegalizazioaren e, beldurrigabe, ba, behin ja mm, ospatzeko, eta herrien arteko elkartasun hau, en, Oztopori gabe lantzeko gogotxu gaude. de. Mm -hmm. Eta, a ber, eh, askapena nora joan, joan da urteetan? Urte, urte guzti hauetan? Puf, eh, hainbat dira bregadak. Ez dut uste, jakin dezakedanik guztiak oh, eh, okay. nora joan izan diren. Azirako urteetan esan dudan bezala gehienak eh, zenan Ertzamerikan izan ziren. Eh, gero, a, bai, abia ialako lurralde osoan, eman diren irautza Bolibar, Bolibar Tarrak, izan dira, ba, be, bai, atentzioa deitu digutena, Kuba, eh, Venezuela, baita ere inguruan, ba, Bolivia, Ecuador Gero, en, ba, palestinarekin elkartasuna, ere handia izan da, bai, palestinan, Zajarar, E, Luralde okupatuetan ere izan gara, baita kurdistanen ere. Eta horrein egiten e, ba, gure bizigaren esparru honetan, Europar kontinentean ere hainbat direla herri zapalduak eta oiei ere harreta deitu nahiko genioke. Bai, aurtengo aurten brigadak adibidez, e, lehenengo aldiz, e, Bretañara joango dira eta baita Italiara ere aise oize errepasoaren e, amaieran eh oraintze Europara begira jarri saretela e, komentatu duzu orduan aurten e, Bretainara adibidez eta nora gehiago, nora joango dira aurtengo brigadak? Europan Bretaniaan espero ba bai e, Euskal Herriak duen beste estatu sapaltailean ematen diren herri mugimenduekin ba elkatasun bat bai Bretaniaan eta fat eh Zonalde. nantesen eh, dagoen zonalde okupatu hori mm -hmm. eh, makroproietuen aurkako eh, irudia dena baita ere italian, italian ere ahatzeteren kontrako mugimendua oso handia da mm -hmm. baita Balizuza. okupazio mugimendua eta ezatu espainolean, ba, pa, e, paizos katalantzeren ere erre, aurten urte ba, deziziboa izango dute eta horregatik ere garrantzitxo izango da joatea En, herrialde Herrialdea Arabiartean Palestina bakarrikan izango dugu aurten eta Abiaialan eh ba dugu Kuba, zidelgabeko Gabeco Kuba hori eta iraultzaren oinarritzea begiratzeko, baita Mexikon eh ba, mugimendua eta beste eta Zapataistenez gain ematen diren, Mexikon ematen diren murimenduak ikusteko. Mm -hmm, mm -hmm. Bueno, su que bai, eh kurdistanen ere. Bai. Mhm. Mm Pasca bitartez. Bai, eh nain baterakun internacionalista Joan ginen eh bidai hor, eh, horretan. Baia bueno, hori eh, brigada ere zen edo edo zen eh, beste mota bateko brigada bat esan dute. Be, beste mota bateko hau elkarte el ez berdinen artean eginikoa izan zen uhum. Uhum. Bueno, edo ze lan ere. Eh, Gaiz esaten aur, aurten joango zarela inballekutaran hau eh, jendeak ulertzeko eh, bueno, hori askapenak brigada batzuk antolatzen dituela eta bar eh, bueno, apuntatzeko usti dute amaitu dela EPA, baina kontatu bueno, sí, pulba diren brigada hauek, eta eh, nola izaten den eh, joan aurretiko protesua, formazioa, eta bar, bai, eta, e... eta nola da aurten arrera? Ba, oso ondo, iruro egitea bat pertsona apuntatu dira ja da, berro, hau eh, apuntatzeko EPE aukerrez banago asesantuan edo amaitu zen, hor ja ez da posibula apuntatzea, baina hurrengo urteetarako animatzen zaituzte eta apuntatzeko. Eeeen... Mm -hmm iru partetan edo manatzen dugu, ditugu brigaden prozesu hau. Lehenengo esango benuke ba, formakuntza dagoela behar beharrezkoa dena, mm -hmm. formakuntza internazionalismoan, eta baidita zoazten herriaren problematika konkretuetan ere. San behar dut, en, ekainaren iru eta lauan e, formakuntza idekiak izango ditugula, hainbat herrialdetako aldetako matematikak lan du alizango direnak, hauek astran izango dira, Gernikan, eta irekia dira nahi duenak etor e, e, Baila, daiteke. Daitan, mm. bai. Eta ondoren, brigadatik han bueltan han ba, ikusi eta ikasitakoa naik uh -huh. da helburua. Eta han, bertan, bertan ze, zer egiten du brigadista batek? Han, errialde ez berdina da, baina helburu nagozeak han Gertatzen ari dena eh, ezagutzea, horretarako hainbaterakunderekin eh, bilduko dira, elkarrizketa asko izango dituzte, eta bestezik, eh, Euskal Herrian ematen diren problematikak, eta gure azkapen prozesuaz eh, ezagutaraztea. Horretarako, bai, medioetan elkarrizketak, eh, bai, daitezke, bideo bideomanaldiak, Osea que bi bi norabidekoa bai, eh bai Juan Etorriko internazionalismoa lantze tokoa eta gero hemen ere zabaldu, imagino uhum. hemen eh bai. kontatuan ikusitakoa eta ikasitakoa, baina baita ere han zauden bitartean ba Euskal Herrikoa ara eraman eta kontatuan. Orei da. Está bueno, eh Orselan jasotzen du jendeak eh brigada bat doanean eh, leku batera. Mm, eh toki bakoitza esberdina da, eh? asko oitzuta daude eh jasotzera brigada kurtea asko goiaz eh brigada eh toki konkretu batzuetara eramaten eta orduan ja badaukate eh kaioa ba nora eraman non interesatzen den Euskal Herriko problematika uh -huh. eta bar Baina horokorrean interes haundiz eta ezkerrez e, beraien errealdeko egoera e, jakitera maten dugulako. Mm -hmm. Bueno, eta, a ber, kontoto portxo bat zure esperientzia pertsonala. Ia jendeari gusanillo asartzen zaion eta, eta apuntatzen e, ja, bini eta, eta mazortziko brigadetara e, izan bai. eman eta joateko. Bueno, ni bi brigadetan egona izatez. Mm -hmm eh Bolivian ego nintzen orain dela 5 urte edo eta han ba babai gobernoren alderdiarekin eta eh, inguruko hainbat erakunderekin egoteko aukera izan genuen bai emandeen eraldak eta estatu plurinazional horretara iristeko emandiren hainbat eh, E, pauso espiatu eszkiten eta baita ere izan genuen aukera paregabea hizkuntza gutxituetan, Eh, lanketa egiten duten eragile, eh, irakasle eta pertsonekin egiteko eta egiten oso bai, aldeazgarri izan ere Bolibian erni eh, askok eta, eta leku askok, o sea, el elkarto paten da bie, da, da hainbat izkuntza dauz Bolibian ez da? Eh, bai, ogeita martikan edo bai, gora bira, bai, bai, bai, bertako izkuntza originarioak bai, bai, bai, bai, bai eta horra azkenean, eh, naiz eta herrialde oso ezberdinak izan problematika oso ezberdinekin komunean dugun eh kausa badugu hizkuntza gutxitu bat izateak eta horren, horren aldeko borroka horrek eh era diten dugun elkartasuna azpimarratu nahiko nuke oso esperientzi positiva, benetan. Mm -hmm. Bai, zeleen esan dugu eh, errepresioa jasotzen duela, ez da queize, ez da queinor, baina egiatan balantzea beti da positiva, ez? Eh? Hemen, eh, eh, brigadista bat zaindu ere egiten da, bertan dagoenean ez da goiñolako baiz, arrisku eh, errealik, ez, bueno, edo sepa, zain du egiten da pertsona bat, eta eta ez da eh, kolokatzen leku eh, arriskutxoenetan. Ez, ez. Bueno. Eh, zaiatzen da, brigadisten osotasuna mantentzea mm. ba, mm. ba oinarriskoa da. Mm -hmm. Mm -hmm. Eta esan duzu bi bai. lekutara jo ensinela? Bai, bigarren lekoa dakizuen bezala, bai. kurdistan izan zen mm -hmm. eta, ba, kurdistanen bai, egoera zaitxea hoa zen, mm -hmm. baina egitan bertako borroka ba, maite minuta gintuen guztioei, mm. ze herri oso borroka bada, bertan mm hainbat hain elagilerekin ere bildu ginen, bai ekologistak, bai feministak, en, en izkuntzaren aldeko mugimendua, LGTBI mugimendua, orduan naiz eta en, pairatu behar izan erreprezioa, bai atxilok asko egon ziren, eraso bombak egon ziren guan geunden bitartean, baina ala ere geratzen zaigun en, Ba, zapore hori da, herri borrokalari baten e, zapore hori, eta Baie, orientazio ba, hori. Ba, Bizi izan duguna, apurbet, e, kulturat no edo, apurbet, e, e, finiozku por, e, postura paternalista baten e, mundu, munduko beste herriekiko, eta, eta holango lekuek eta borrokak bisitatu e, eta e, eureten gadeik ikestea be, apurbet... E. Eh, Bajau iten dozku dela palestra, ez da? Eh, Be, Behar-behar eskoa da eh, dugun motxila eurozen trezta hori atzean otzeta bidaia atzea. Eta brigadetan bidaia atzea, gematen digu, aukera bat asko ikasteko eta ba igual planteatu ez genituen gauzak planteatzeko ah, aldaketa handia eragin dezake pertsona baten apentsamenduan eta Eh, lan politikoa egiten duen edonoa dintzat dela esango nuke. Mm -hmm, mm -hmm. Aizu, esan duzu lehen, eh, ja maitzen joateko, esan duzu askapenako egita urte betetzen duela aurten? Mm -hmm. zeu, zer, zeu zer berezi pentsatuta dago? Bai, zuen agendetan apuntatu dezazuen, urriaren saspirako e, ba, jai handi bat aurreikusita dago berri ezaren mm -hmm. mm -hmm. eta bertan ba, egita marrurte du aurtutako bilbidea ba gogoratu, omendu e, ospatu eingo dugu eta gero ba balkon ohikoa da mezela kontzertuak ere izango ditugu. Hala ere, esan nahi aurkezpen txiki bat dugu dugula Bilbon ekainaren 16an Gaztetxean eta bertan ere aurkezpen txiki hau eta ba kontzertutxo batzuk eta izango ditugu eta ba gonbidatuak zarte e, e, ba etortzera. Bale, mm -hmm. vale. apuntatuta gure agendetan ere bai ekaña, e, Orantxe Ekañak amaseian Eta gero hurriak bederatzi esan duzu Hurriak zazpi Hurriak zazpi. zazpi, oso ondo, oso ondo Ba, igualitxiko dugu hemen Elkarrizketatxoam, ez dakit jasna beste zeu zer Aipatu nahi duzun Bueno, berriz, gombidatzea jendea nahi badu parte hartu, ekainaren iru eta lauan, astrak, Gernikaan izango diren formakuntzetara. Uh -huh. Eta gian, eh, maiatxaren amala, amalauan, naizta eh, maiatxaren amalauan, sarratu izen eh, brigadetan apuntatako gaukera, balda atxenengo deialdirik edo, posible da, ondino, jentia atxenengo momentu enebilidana eh, apuntatako? Eh, eh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Baina urrengo urterako sí. ba, gogoratu ja, apuntatu zuen agendetan ba. albezain pronto izan ematea No se setenda no sé si sabalkera eh, eh, apuntatako ba, Urtea zi eran, ba, urria sí. urte urtarrilaren irugarren aztean okay. izantzela izango nuke Baina, no, azte zantua baino leno edo azte santuaren bueltan eh, izten da. Bai, gero egoten vale. dira herrietan eta eh, briga, aurtengo brigaden aurkespenak ikital eh, ditxoak eta bar, eta bueno, beti kontua da, egote apur batan loro, segantolatzen den norbere auzoetan eta herrietan. Eh, eta, bueno, beti egertzen da askapenako... Eh, eh, eh seus RR bai, Gau, gauzatu bat aklaratzearren eh ezinezkoa da e, Joatea orain eh bueno 14ean ama amaitu zirelako eh e, e, e, epea amaitselako epea baina claro kontuta neuki ba hori eh askapenak tramite batzuk egiten ditu harrera lekuan eta eta bueno txokoak bilatu bersaio cuidak eta batzuk eta claro txokoa eta se non, non e, egongo den bizitzen eh bi aste edo astebete honetan uhum. eta claro ba horregetik orre, izaten da epea, ma, e, errespetatu behar hori. Bai, mm -hmm. bai. E, bueno, bona, txenengoz be e, gogoratutea e, gogora entxulei e, badagoela buek bat e, ho, informazio honek be ikusteko eta beste bat txubilatzeko dala e, e, askapena.org non e, informazioa denatu paileik, nesta? Hori da. Uh -huh. Eta baita ere, ba, gehiengo entzulen, gehiengoa bilbotarra eta izango denez, ba, eh baditugula bai Facebook eta bai Twitterreko kontuak mm -hmm. Bilboko askapenak eta ba bertan ba, Bilbon eta ba askapenak egiten dituen Ekintzen ekintze berri ematen dugula Ay, oso, oso aktiboak dira, kuantu hau eh? De hecho, askapena.org egunea baino aktiboagoak eh, Eguneratuago eta informazioa, bueno, pues hori Lehen le eskutik eta zonalde honetarako gitxenez, pues, urbilagoa mm -hmm. Bueno, ba, ez dakit, eh, nik uste dutonekin Egin dugula elkarrizketatxoan Eta badakizu jasna edo zin momentutan Edo zertarako, irolarekin kontatu alduzula Ego eh, kuñatxo bat edo egiteko eta edozei ekimen ere zabaltzen eh, pues, erabilial era duzuela mm -hmm. e, gure irratitxo hau Mila, mila esker Eskerreka eskuzuli Eskerreka eskuzuli anzela Gero arte Mientras el concepto de soberanía exista como prerrogativa de las naciones y de los pueblos independientes y como derecho de todos los pueblos Nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mientras el mundo se rija por esos principios, mientras el mundo se rija por esos conceptos que tengan validez universal, porque son universalmente aceptados y consagrados por los pueblos, nosotros no aceptaremos que se nos prive de ninguno de esos derechos. Patria o muerte. Meggi da Fun da walta nari data erien al garac batuga ichu rapide berean Oggi ci serve come servì un tempo la solidarietà il mutuo soccorso perché non siamo soli contro il nemico Sono tutti con noi scappenera sangre acumularon entre nuestras venas. Toda reforma social no será más que una utopía, mientras la revolución proletaria y la contrarrevolución feudal no midan sus armas en una guerra mundial. Si el pueblo se revela, se levanta y se revienta la voz, Segu, herria Segu, segi herria batzen Ammetsak beti bi Segu, segi segi herria batzen beretik aurrera egitena segi segi, segi, Herri bi Segu, segi herria batzen Ammetsak beti bi segi segi Herri herria batzen, batzen. beretik aurrera egitena segi segi bat Amsakria bi urtzen segi segiria battzen egiten da segi segiurreera na zergi gi hierrriabatzen be rena Zgi gi yerrriabatzen Ammetza kegitzen beti bi urten segi segi gi jarriabatzen sa betipi ten da sgi zergi yerrriabatzen I ber dit daurrerena segi zergi yerrri abatzen Berden horgia. Mundu <totipas> koerriak zapaldu eta erentzi nahi dituen sistema kapitalista, imperialista eta heteropatriarkalean bizi gara. Herriok, langileok eta emakumeok jasartzen gaitu egunero. Nazio, klase eta genero zapalkuntzaren bitartez. Burgesiaren interesak babesteko aparatuaren aurrean sofritzen dugun zapalkuntza eta represioaren aurrean gure bidea aurkitu dugu. Sistemaren aurka, erasoia resistentzia zerazotzeko. Herri boterea eraikiz bur sede. Antolakuntzaren bitartez eta internazionalismoa erramenta iralutza lle bezala erabiliz, miseriarak ondaratzen gaituen sistema sustraietatik aldatu nahi duten herriekin bat egingo dugu. Zareak sortuz, elkarrekin eta elkarren handik ikaziz. Euskal Herria, Guatemala, Cuba, Venezuela, El Salvador, Palestina, Sáhara, Nicaragua eta beste askorekin batera. Elkartasuna delako herrien arteko zamurtasuna eta listo, horrelase egin dugu gaurko saio txoa e, apuntetxo batzuk egin ditugu joan aurretik e, e, bueno, e, biligara hor behinda berriro esaten e, e, elkarrizketan zehar e, baiatza kamalauean amaitu zela brigadetan apuntatzeko epea eta ez apirila kamalauean zen ez dakik gundokagun burua bai azte santua espalditxo bukatu zen eta berriro ere gogararazi bueno, aipatu ditugun data batzuk, ez? lehenik eta ben, orain e, datorren azte buruan, e, kabaretaren ondoren ekainak e, iru eta lauean e, astran egongo direla askapenaren formakuntzak formakuntza irekiak eta nahi duenak brigadetan apuntatuta egone doez ba, bertan parte hartu baldu eta bueno, ba, zer gertatzen den e, jakin Bueno, eta handizik eta pare bat aztera, ekañaren amasei zen e, bueno, Gero haguan urriaren saspian, berreosaren ingo dan jaian diari eta to, e, e, e, topak eta handio horren orkespena da saspikatu gaztetxean E askatasuna erakundearen e, ba topaketa handi horren aurkezpen e, aurkezpen e, saioaingo da esplikatu gaztetxean ondinoz dakigu ordua baina baina bueno gontesia euren webuneetara eta eta esango da bie gero urriaren 7 e, aipa, aipatu moduen berri berriozarren ba topaketa handi batingo da bie ba, Ego Eta Margarren e, urte urrena irolaka, eral, Irolako gazkoinziditan e, barrez uh -huh. Eta antxingo dabe bato paketan dibet, ba, apurbete historias berbaikeko Jentea e, elkarto patuteko eta bueno, euren esperientziak elkarto banantxeko ez da Eta bai, e, askapenako Eta Mar Urte betez, betetzen dituen bezala ze Irolak ere egiten ditugu Eta Mar Urtea urte Eta, bueno, ba, asira nahi patu bezala, guk ere jaitxo bat antolatuta daukagu kabaretea formatuan, erandioko kale zulo gaztetxean datorren torren asteburuan, e, maiatxako gehita saspian. Zortzietatik aurrera, espetakuloa, kontzertu afari veganoa, eta, bueno, batez ere buen rogitu, egongo da gure artean, badakizu etorri eta ondo pasa gurekin. Eta bueno, horentxe hasiko dira la hora del suizidoko lagunak, hemen badaudea te ioka eta egingo dute Cosmic Psycho izeneko programatxo bat, australiako tale batekin eta bueno, hemen daudeia te ioka, asike, laster, laster, gu bagoaz! Bueno, eta gure partetik, eskerrak emon beharra, eskerrapean erakundeari eh ja oso oso diskurtzoa eta politika de eta eta inkandila utzen gaituelako bere berbakaz eta ba bueno ba basoebe apurbe konbidatu e, a, e, askapena erakundera E, urbiltzeaz eta apurbez intereseteagas e, e, internasionalizmoaren gainera ez da uh -huh. Asi que, bueno, entxiko saituztego musika pulxo batekin eta datorren astean edo urrengoan topatuko gara hemen berriro onde ebili eta eskerrik asko La red internacional askapena liberación en euskera fue constituida en 1987 sus activistas se denominan brigadistas y difunden la actividad abertxale en el uen lan goitik voltancera san sigun puntua dela chikien zaso